бабусі і мільціонери, як у Жерара Філіпа, Алена Делона чи Івана Гаврилюка. Там, де іншому знадобилися б відбійний молоток і Кайло, занади міг лише всміхнутися приязно. У нього присутній світ озонувався і солодко здригався у передчутті чогось. Може, навіть чогось такого, чи, напевне, чогось такого, що йну. Сказати, що занадтий свідомо користався цією своєю зброєю масового ураження, то ні. Скорше не зловживав, бо допіру не мав окресленої мети, аж до початку нової ери, яка, попри волячо неспішний крок історії, завжди заскочує зненацька. Занадто ще застав ті оповиті з серпанком давнини. Роки середньовічної радянщини, які для свіжіших поколінь вже вляглися в архіви спільної пам'яті, десь між татаро-монгольською навалою і якоюсь війною червоною та білою троянд, І нічим живим уже не відгонили. Так ось, тоді хтось з кремлівських вождів, розмірковуючи, кого б то ощасливити підвищенням по службі, сказав, «Може, етава красивого молдаваніна?» Примітка. Хто сказав? Кому треба було? Той і сказав. А йшлося про Брежнева, коли той був першим у молдавській компартії. Це достеменно. Бути красивим молдаванином стало не менш престижним, ніж... І людська привабливість почала котуватися серед тих, що кидали свої серпи і молоти, поанти і мікроскопи і підсідали на наркотично запаморочливий процес роблення номенклатурної кар'єри у рай, міськ, обл, рес, це, комітетах. Дусю занадтого життя тут і почастувало медяниками – Засвистіло у глиняний ярмарковий пищик і зачукикало на нозі, обережно притримуючи за руці. Наразі опинився на перспективній посаді у великій хаті. І перспективи б не забарилися, бо люди сказати «ні» Цьому зелено-сіро-окому ловкому мужчині з таким щирим приязним поглядом і твердим чоловічим рукостисканням просто не могли. Та чого тут розводитися? А всі знають. Щось маєш, користайся. А ні, то тихо будь. Як миша під віником. Аж раптом хтось скаже. Незалежність була вислідом боротьби народних мас. Нехідь тюнизів не і незмогою верхів. Інші заперечать, а все було як у касті. Миша бігла, хвостиком змахнула, яєчко впало і призвело до шокового стану. І тих, у кого з рук випорснуло, і тих, кому до роззявленого рота втрапило. Кожному вільно пристати до будь-якої думки. Але у 91-му всім замакітрилося, як після молодого вина без консервантів. Занадти запам'ятав той день фотографічно, не аналітично. На центральній площі столиці під монументом якийсь, тепер точно не пригадаєш, жовтневій, здається, революції. Тінейджери і тінейджерки почепили на недозрілі голови білі смужки «Я голодую», напнули на холодній осінній бруківці намети і виставили вимоги до влади. А влада, замість ужити заходів, сіпалася і звивалася, як червяк на гачку. Занадтий уперше спізнився на роботу. Вулиці закоркували щільні колони вузівців, птеушників і школярів. Цуценята ейфорійно випробували на старезних псах молоді Ікла і Пазурі. Занадто й з'явився на службу, коли у секретарки Віточки скипів чайник, і на чайну церемонію збіглося кілька функціонерів. «Квит, хлопці!»